Bai, Ordan olako uh, etxebizitzaren uh, es spekulazioaren Gibilian gordetzen dira uh, finantza munduko eragile handiak eta eta tarttean uh, banketxe uh, handiak. Eta galdera hori da eta da e, Estatu baten ukaitiak uh, independentzika uh, zerbait e, ekartzen ote du edo hori... Uh, Kompontzen, horrek kompontzen al ote du, eh, espekulazioa arazo bat. Eta erran behar da, eni ustetan, hor uh, 2008an uh, lehertu den uh, krisiaren test inguruan, uh, eba dela behikuntza elementu bat, kasu baten inguruan, eta da Islandiaren uh, kasua. Eh? Zeren, uh, jakin behar da, 2008 Amarrean, erritarrekan mobilizatu uh, zirela, e, galdeinez, erreferendun uh, bat uh, zoraren uh, ordainketari begira. Eh? Zeren, uh, Islandiako estatuak uh, behar izan zituen hango bankoa kontrolpean jarri, eta gero, uh, Inglaterrak eta haien uh, bankoak eskatzen zuten estatuari banku horien zorrak uh, orda Eta Islandiako erritarek errandute ez, lehenik ukan dute referenduma, eta eta referendumaren emaitza izan da uh, gehien gozabalez ez dugu ordainduko zorra. Eta hori da, haintxusen ere, Islandiak induena, ukatu du uh, bere bankoen uh, zorrak uh, ordaintzia eta parian izan ditu uh, banketxe uh, handi batzuk, eta nazioarteko instituzio batzuk, nazioarteko uh, dibi funtsa bezalakoa. Baina atxiki du bere posizioa, eta aratago ere joan da, ez Islandiak uh, egin du kontrolpean jarri bere tokiko uh, finantza merkatoa, erran abeitu hor uh, eh, sartzeko eta hortik ateatzeko mugimendu batzuk uh, eh, debekatuz. Bon. Huri, akunt, uh, berazio liberalismoaren uh, lege enagusearen kontradioa egiten dena? Hori. Abai, finantza merkatoa uh, kontrolpean jartzea hori da, Pekatu mertala, mortala. Eh? Liberalismo finanza, finanziarari begira, pekatu mortala da. Halare, atxikidu huri uh, Islandiak 2000 amaseia hartio. Bon. Oan, hori da, Jan Morgik fontsean ipatzen zuen, aterabidegisa ipatzen zuen Roosevelten eta politika, hor, bon, hori ere, hor bilketa bat da, hasteko? Bai, eta hain zuzen ere konparaketa egiten alda, zeren Rooseveltek hartu zituen neurian artean, eh banketzen bitan a, banatu situena aldetik atokiko ekonomiari dedikatua den finantza kreditu aktibitatea eta bestetik eh spekulazio E, finanza merkatuetan. Eta hori indute ere Islandian, bankoa kontrolpean jarri, eta bitan banatute, debe katuz bi aktivitateak elkarren artean uh, nahastea. Beraz, uh, bai, kompararriak dira Roosevelten uh, Neuriak, parte batez, eta Islandian uh, hartu hituztenak. Eta Islandiaren emaitza zein izan da, ebe Islandiak uh, askifite berreskuratu du askunde maila langabezita xa nekoa pala izan du urte horietan, eta guai, uh, Mendebaldeko baldeko daitzen diren erri garatu horien artean, azkunde maila ondiena duena da e, Islandia. Erdoan, nik ateratzen ondorioa da, ebe e, zu buru diabe azilelarik, eta buru diabetasun ortan, moneta eta kreditoa eta tokiko finantza e, merkatuak e, kontrolatzen dituzularik, posible da e, liberalismoari buru egitea, posible da, eh? Naiz eta erritipia izan, eta posibela banko handien aintzinean atxikitzea? Bai, uh, ordan, izan zuen azuarteko instantzia batean hauzia, Islandiak, eta irabazi izan, eh, arrazoin eman zuten, momentu hartan, ez zego kiola, estatuari, banku privatu bat zuen zora uh, ordaintza, naiz eta estatu horrek, banku horiek bere kontrolpean hartu zituen. Eh? Eta... Lotura itzen duzu Katalunia egin? Bai, orduan, isteko Islandia tipia da, Islandia baitu e, iruridun eta berreita marmila biztan lehen, orduan, e, guti gora bera, ez zarras, ben ez gira hain urgun, hori da iparraldeak duen populazioa. Eh? Orduan, nok, e, eran lezake, iparraldea independentea balitz, ebe e, gaitasuna lukela buru egiteko, enfrentatzeko, finantza, merkatuetako eragilea e, handi batzuen kontra. Alta hori da gertatu dena Islandiarekin, eta et frogatzen du, Islandiak posible dela, hori, posible dela. Oan berriz dutzeko eh, Kataluniara, ba, zer konponduko luke independentziak eh, Kataluniaren kasuan, hain eh, eh, indartua eta errotua eh, den eh, espekulazio eh, fenomenu bat ibigira, etxe eh, eh, eh, eh, eh, eh, bizitza ere Ebe, buru jabetza da tresna bat, eh? Eta gero, eh, Tresna horrekin zeiten balegiak egiten itena ditutzu eta mugak jartzena dizkiozua finantzari, espekulazioari. Bein eskuetan duzula Tresna, galdera da, ea borondate politikoa duzun, berde bezala erabiltzeko Tresna, ala ez. Baina nuri, eh, besteri da, oin no. Eh? Eta Islandiaren kasuan segertatu da, hasta penane ondela, erritarren mugimendu indartsua, erreferendun bat. Eta beraz, eh, daiteke podereak eta politikariak ez zuten go-goko eh, enfrontamendu huri, finantza eh, eragilea ondiekiko eh, enfrontamendu huri. Baina behartuak ziren, erritarren eh, borondatea adierazia izan zelakotz eh, argiki, eta gero han gokonstituzioan badaxedapen bat. Behartuak ziren, haien legeen baitan, errespetatzerat eh, erritarrek adirazia zuten borondate huri. Eta tresna zuten, ta da, estatua eta muru jabetasuna. Milesker?